Sura ya Mkataba wa Mwezi Mungu na Ibram. Banda zintongozile zintongozi lazavirar urongozi wa umshuki ya Ibram hanida hahurunguwa Ibram usirie Wamide inkinga inkingayaho na zithawabu zao zitokandibua halisi hadis Saio Ibrahim ajibu Mola Rabi wangu utsoni intini? tini ti zangu de mwana na umtu atoni arithio de Eliezeri wa Damasko. Ibrahim arongo acena tiani kwa nimbanzao na uo ajalam mrabani hangu de atsonarithio de abi amambia urongoziuni Waiti de atohari thiwo de uo atola wao harimo umba wa mengoaho de atohari thiwo Saiyo wa Ibram mwenze amambia Nyonguwa ya matso yaho mbinguni uhasibu zinyora na utoshinja uzi hasibu Wakati uo amambia dei ahali ya Islembo zaho zitokao Ibram akana uwaminifu na Rabi na uode wa ata Rabbi amkubali amba wa haki Rabi amambia tena Wamide Rabbi na utoa wuri harima intia makaldao ile ni ike ikea Ibram amdisa. Mola Rabbi wangu. A namna Jesse denito Joao amba intiyo itokayangu Rabi amjibu rengamtsamba wanyombe wa mamiraru mbuzi ya mamiraru gondzimtu baba la mamiraru nasikuru na mwananzia. wakati ule Ibrahim arenge zinya mazile zontsi hari na hari saiyo Azien kila uvande ukabiliana vande ou kabili ananamiaye de kapaswa zinyama zishukia azimpin zile azile de Ibrahim azitous wakati li twa, Ibram toa Ibrahim aremanademeolantindi aja ashukiwa na fazan bwavu na shidza shengi. basi rabi amambia Ibram. Joa feté ambasile mbwezao zitoka wa harimantiti yao na wao watoka waruma. tena watorumahashi to rumwa hashi zapanza la maha hukumu ineshani ito watarumuo, sayo watsolawanti juva vo na utajirimli boavu na iwawe yaho utsofaha utulivu wa roho Utsojiwa banda ya udugazi wa furaha. Imbea ya nea ho de itsore geya onti juvani, maana ya madambi ya maamori rakayatsi midzi. Wakati li jwalatsa na ichi dzashangia moro jenge ya, ya kola wa mosi ya viri hari nahari zile mazileza pasula. Isukuyo Rabi afungu mkataba na Ibrahim hahurongoa. ni si va intini zilembozao rangu umro wa Misri atampaka umromli bois vu a Ufrati inti ya makeni, makenizi makadamoni, mahiti maperezi marefaimu maamori makanani, magirgashi nayama ebusi